Caro de Slavomir Mrózek Adattare pentru teatrul radiofonic de Adrian Pinte Perfect, dânsul e bunicul Da, îmi pare bine O, ce bunic <laughs> Dar se ține încă excelent Tocmai. Pentru <laughs> el am venit Da, vă întorcează de la vânătoare? Adică vreau să spun un accident de tragere, O alice nouă. Nu, Nu, nu, nu, nu da. e vorba de asta A. Bunicul abia de acum încolo va trage Ah, bun. Atunci accidentul urmează Nu o să fie niciun accident Simplu Bunicul va trage și asta e tot este obligatoriu? Da, domnule, bunicul trebuie să tragă. Da, dar dacă igiena tirului este respectată, nu văd nicio contradicție. Bătrânește așa și drepturile ei. Tocmai, tocmai. Numai că pentru asta are nevoie de ochelari. A, ah, ne plăcer cu ochii. Da, domnule, bunicul vede prost. Da, da, da. Când se vor da ochelari, va trage. Da, dacă pricește bine, va trage la țintă, nu? Se înțelege. Uitați-vă, domnule doctor, aș și început să caute. Unde? Ai aici? A, vreau să spun, pe, adică pe coborul cabinetului meu. Alo, stați bunică, nu vă supărați. Ia ce face să în patru labi, iau, se, se, da, iauți stați. Nu v-am spus? Caută. Văd, am ursina, adică vreau să spună scuzați, mă, ce. ce, ce caută? Bunicule, lasă, nu e aici. Păi, eu ce zic, nu e aici, în afară de noi nu e nimeni, nu? Bunicul e încăpățânat. Eu îl cunosc. Patriot? Sigur că patriot. Dar aici e vorba de Carol. Care e Carol? O să vedem noi care E un cunoscut de-al dumneavoastră? Păi tocmai asta trebuie văzut cu exactitate În ce fel? Când bunicul va avea ochelar, îl va recunoaște foarte ușor Și după ce îl va recunoaște? Va trage în el Are nevoie de ochelar ca mai întâi să-l recunoască și <coughs> ulterior să tragă în el Bunicule! Nu te mai băga sub sofa, aia că nu-i fost. nu, nu, ia cu, nu dar, dar, acest domn, Carol, a făcut ceva rău? Dar de unde să știm dacă bunicul nu are ochelari și nu-l poate recunoaște? Ah, deci nu-l cunoașteți? Dar nu v-am spus că-l căutăm? Nici bunicul dumneavoastră nu-l cunoaște? Fără ochelari glumiți! E, da. Bine, dar de ce ne-a apărat acest Carol? Domnule doctor... Dumneavoastră ați vrea să se tragă așa în toată lumea? Să-i sadism! Trebuie totuși să existe o justiție! Dar de ce să se tragă cu tot din adinsul, în cineva? De păi ce? chiar dumneavoastră spuneați, or că bunicul trebuie să tragă! Bătrânețea își are drepturile ei... Mă rog, dar, dar se poate trage în aer, la țintă, nu păsărele, la urma urmei... În ce? În păsărele, la țintă... Cine asta? Cine, cine asta ce? Întreb cine să tragă la țintă. Păi... E... Bunicul. Bunicu? Da, bunicul dumneavoastră. Dar nu-l cunoașteți, se vede. Păi în cazul ăsta trebuie să-i se ia arma. Cui? Cui, Bunicului? Mă gândeam așa Auz bunicule A? Spune că trebuie să te țeia pușca b unde? Aici lângă scaunul, să-l Nu, asta definitiv e treaba dumneavoastră Vă privește, eu nu mă amestec Da, e așa, da <gătă> În sfârșit Pușca asta stă încărcată De 20 de ani Situația nu mai poate dura Dar de ce nu mai poate? Întreabă-l pe bunic Bunicule, acest domn Dacă nu poate Se vede că nu mai poate Dar s-ar putea discuta Bunicule, acest domn Eu vă cred pe cuvânt În definitiv, când ai o pușcă Păi tocmai Trebuie să tragi Înaintea bunicului Trăgea taică-său străbunicul meu Și mai de mult tatăl tatălui lui În familia noastră toți au tras. Da. Așadar să-l examinăm pe bunicul dumneavoastră. Ești omul nostru. Bunicule, fă-te un pic încoace. coace. vă rog, stimate, domnule. Vă rog, rog. aici. Acum, bunicule, trebuie să asculți frumos de domnul doctor. Pif, paf. mai târziu. Asta am putea deocamdată să o punem acolo. Pusca, pușca. Acolo... Da, nu? Perfect, perfect, dacă Cum vă e mai comod, așa și Bunicul da. nu se desparte niciodată de pușcă da, da, da, da, da, o... o curăță în fiecare zi Noi în familie știm ce avem de lucru. Da, am zis Iertați-mă, puteți Puteți citi Aici asta Dumnezeule mi-aduc aminte când l-am văzut pe răpăsată tai eu, băgându-i o jumătate o chiu, da, lice, -am plin, de chiu doar liceu, în plin, de am să o o Vreți să mă concentrați în cer, Ia, iau, iau, -a ia, ia, vi acum. Ia, citirea acestor litere prezintă dificultate? Ma ar fi fost, poate, bă, 60 da, 50. Pe urmă, pe urmă, bunicule, mai târziu. Acum trebuie să ascultăm ce spune domnul doctor. Uh, Sărălu, uh, puteți citi asta? Nu. No. Da Da, asta? Nu. No. Nu. No. No. Unde? Unde, Unde, Unde, Bunicule, bunicule, bunicule răbdare, trebuie să-l ascultăm pe doctor. Altfel Afer o noi facem bombun cu caramel. Iar atreia? Dar asta puteți și ti asta? Nu, nu. Da, am însă, eu cred că mai să știți că nu încă fără speranță. Da. Să continuăm. Da. Aceasta? Ie. Vă răspund dreptul. Mine îmi plac mai mult gloanțele. Alicire. Pun mă, întrebam aceasta adică aici. Ce vrea ăsta? Nu, da, într adevăr o să spunem, așa, slăbirea vederii, într-adevăr, accentuată. E, să încercăm aici. Iertați-mă, un moment. E, puteți citi? N-am o gelare. Da, așa e. Da. Să încercăm să facem ceva. S-ar putea ști în ce împrejurări a slăbit până într-atât vederea bunicului dumneavoastră? Din cauza pândei. Bunicul... A pândit întotdeauna. Nu s-o arăta dușmanul și la noi geamurile murdare. Da. asta obosește ochii. Ei tot spunea da. bunicul așteaptă cu pânda până la Paște când se spală geamurile. Dar el era grăbit până și în somn pândea. Da, da, da, da. Așa e bunicul. Eu zic să revenim la pacientul nostru. Și asta? Ce! Ce Puteți citi? Citi? Da. Nu. No. Un moment. Moment. Așa. Dar acum? Da, da. mi no, no, Nu-i vorba de asta, puteți citi? Dar da de unde? Vă rog, dați-mi voi puțin, să vă bună acești ochelari. Ia, ia acum, se vede! Da. No. Da, da, da, da, Acum, Acum? nu, da, da, nu Nu, nu, nu, da, a da, da, da, da, da, da, da, da, da, ia da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Asta este. da, din păcate, mă tem că nu mai e nimic de făcut. Cum? Asta? Păi, e un caz nemai întâlnit. Dumneatea, nu te pricepi cum să-l iei. Eu? Mai întâi, bunicul nu știe să citească. Bunicul nu? Adică, vreți să spuneți că e în alfabet? Ia vezi, fără jigniri personale. Dumneatea, ești alfabet și cei i cu asta? E cuiva frică de-nata? Din potrivă, Dumitale ți-e frică de noi Dar vă rog, nu voiam câturi de puțin să spun asta Dar ce? Păi, foarte simplu, țineam să mă asigur dacă Dacă lectura de un fel oare, care intră în cadrul ocupațiilor obișnuite ale onorabilului dumneavoastră Protoplast Domnule, până aici bunicul Dumitale o fi fost protoplast, dar al meu nu N-am avut bol venerice în familie oh. Răniri prin arme de foc Nimic altceva Hai, Dar dumneavoastră confundați noțiunile de altfel Ca să spun așa ceea ce voiam să știu Era dacă bunicul dumneavoastră citește Dacă citește pur și simplu Dacă citește Ce mai? Domnule Nici bunicul meu, nici eu Nu citim niciodată Nimic E clar iar dumneatea vrei să obosești un biet bătrân, să-l facă să citească această imensă literă A, să-l surmenesc, să-i tulburi mintea, da? Nu de mine, deloc, însă vezi recunoaște că progresul învățământului primar. De -a... Oh, că... uh, am o idee. Uh, nu, nu mă îndoiesc. Arată-mi. Ce? Haide, nu face pe... dă -mi. Dar nu înțeleg... Dă-mi ochelarii tăi! <rători> Așa sunteți glumeți! Înțeleg, <rători> Și noi la liceu făceam întotdeauna farse profesorilor. <rători> Odată auzi profesor de matematici, i-am presa la pionese și... Ce Poc. tot faci pe prosto? Hai, scoate-i și repede! Nu atmi asemenea purtare, ochelarii sunt proprietatea mea particulară! O să-ți arătăm noi proprietate particulare, bunicule! Da, si nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, trebuie, nu trebuie, nu, nu, nu, nu, nu e bine să le nervați la da. vârsta sa, nu... Ei? Ar putea să-și piardă autocontrolul, să-și iasă din fire și, uh, nu, trebuie menajat. Ce vreau am spus clar, ochelarii tăi! La rigoare pot să vii împrumut pentru un moment. Dar numai pentru un moment, fără ei sunt ca și orb, nu văd aproape nimic. Asta n-are nicio importanță. Dă-mi! Da. așa. Oh, sunt drăguți? Da, țai. Eh, Sei i probăm, bunicule. Eh, Sunt mai Nu nu nu nu nu nu vad, nu nu prea bine, pare Ei vă mă rog, foarte mult. Bunicule. nu <gără> -s -s -s... aici, Bunicule. Unde? nu nu Liniștește nu bunicule. Ia să încercăm noi nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu potrivește ți după urechi, frumos, ca domnul doctor. Ce zici bunicule? Bun. Bun. Buni ochelari. Simt cum devin gânditor și surprins. Sunt buni, zici bunicule? Da, da, sunt buni. Văd din ce în ce mai crește acuitatea privirii. Într-adevăr, vedeți mai bine? Mm. Domnul doctor? Domnul doctor? A, a, doc, doctor a, a, în medicină. <laughs> doctor, dar unui bătrânel simplu n-a să-i potrivească o pereche de ochelari. E, este un caz absolut extraordinar, n-a și crezut niciodată că... Pare mi că... O familie ca a noastră! Hai, da sunt într-adevăr foarte, foarte bucuros că v-ați recapătat vederea. Nu vă pot spune că de... Mm -hmm. Ce e bunicule? S-ar că ea apropie de poate. Da bunicule? Așa. Ai observat ceva? Pentru adevărat, o știință nu există bucurie mai mare decât aceea, oh. aceea de a fi martor al triumfului, metodelor pe care le preconizează. Aș putea să vă rog să. Oh. Aș putea să vă rog să-mi restituiți ochelarii. Sunt și eu foarte mi-op și încep să am dureri de cap dar din nici pentru dumneavoastră nu este câtuși de puțin recomandabil. Cu timpul, purtarea unor lentile neadaptate se poate vădi dăunătoare. Ce? Mm -hmm. Ce? Ce, ce, bunicule? Ce se totfâţi ăsta de colo-colo? Abia în zilele noastre, oameni de știință întrecare eu, că încep să se bucure de încrederea și respectul ce li se datorează. Nu uitați că prestigiul nostru a crescut enorm față de ceea ce era în lui Paracelsus. Noi suntem cei care trăsăm înaintea umanității căi noi. Noi suntem. Oh, vă rog, vă rog să-mi dați imediat înapoi o cheală și pe numai. Cu neputință. Nu, nu, zici, nu, zici, nu, zici, nu zici. E sigur, bunicule. Oh. Cine poate prevedea ce invenții vor mai veni să transforme existența noastră? În ce direcții se vor dezvolta diferitele de ramuri ale științei? Gândirea. Gândirea! Această minunată facultate care situează pe cel mai incult dintre oameni atât de sus în regul animal oh la baza tuturor acestor transformări. Cu neputință. Și în fruntea acestui imens cortege al omenirii, a acestei procesiuni care pășește victorios de-a lungul istoriei naturii, în fruntea acestei cruciade a rațiunii care a pornit să învingă haosul și hazardul nebulos, mergem noi. Cu nepudră. Prelocit științei, deritabilii conducători a acestei armate al cărei nume este Umanitatea. Vai! Scuzați-mă! Uh. Uh. Rebina, data! Stai! Pleacă de lângă ușa. De, de, de. Ce? Dar de ce ai polit, așa deodată? A, am a, a, a, Curios. Ca peretele. Ah. Sau, mai bine zis, ca un cadavru. Ai, ce Se poate. Noi suntem oameni simpli. Noi știm să tragem. Bai, dar iar. Unde e ușa? Că eu nu vad bine. Eu, așa o ceasă. am Mai vrea să ies o clipa să. Chiar dumneavoastră spuneați că sunt foarte palid, nu? Da, da, da, da, asta nu ne deranjează. Mai ales că aș vrea să-ți spun câteva întrebări. Nu, nu că mă las pe neașteptate. Vreau. Da, mă rog, în fine. Despre ce e vorba? Despre ce? Da. Despre cine voi ai să spui? Dar nu cunosc pe nimeni, n-am luat parte la nimic, nu știu nici o adresă, deci nu vă pot spune nimic. Și dacă te întreb cu binele ce vreți să știți. De ce ține așa de mult ca bunicul să tragă la țintă sau după păsări? Din considerațiuni umanitare. Fiindcă sunt pentru normele morale ale coexistenței între oameni. Și de ce ține atâta să i se ia pușca bunicului? Mă gândeam, mă, mă gândeam. Da, mă gândeam Că ar putea deveni primejdios și de aceea Primejdios? Pentru cine? A, ah, oricum, așa E un om bătrân Desigur, bunătatea însă și Dar cu nervii obosiți Responsabilitatea E cât de cât diminuată Bine, de-al minte, pot să mă șer Întreb Primejdios pentru cine? E bine, în general, pentru toată lumea Pentru toată lumea? Da. Ia, uite, da. Eu mă tem? Mă tem eu de această împrejurare? Te rog! Să-ți spun de ce? E, știu eu, poate că nu aveți imaginație. Mie nu mi-e frică, Pentru că eu nu sunt. Știi cine nu sunt eu? Curaj, curaj, curaj, curaj. Da, da, că, că. Ca. Carol? Carol? Carol? Ei, Bunicul are chef să tragă, și nu există niciun om cinstit în toată această lume ca să aibă ceva împotrivă. Cei cu coștița curată pot să doarmă, liniștiți-mă! nu Carol! Ce trebuie să-i dârdie tărtița când știe că va fi recunoscut oriunde, mai ales acum, când bunicul are ochelară. Dar de ce nu m-a lăsat să ies? Asta-i nedemocratic! Din ce în ce mai bine. Chiar în acest moment, în minutul ăsta, ele oameni, ele oameni simpli pacnici din întreaga lume, ies și intră pe uși când au chef, după voia fie că sunt uși sau glisante cu un batan sau doi batan, fie că sunt perdele de margene sau de trestie, scomotul ușilor deschise și închise răsună neînterupt, liber, vesel, singur. Dar dumneata singur nu aparții acestor mulți voiațe. E vina noastră. Dumneata, mă rog! Dar ce aveți cu mine? Dumneata... Iești Carol. Când am spus că pușca stă încărcată de 20 de ani și că starea asta de lucruri nu mai poate să dureze, și nevoia să forceze pe bunic să citească, și -a, a refuzat să dea ochelarul lui pie bătrân? Uh, Dumneata ești, Carol! Nu, nu, nu, nu, nu! Actul nu spune nimic. Unicul! No, bunicu, poate să se nu, Bunica? nu, da. nu, mă rog, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, eu, eu, eu nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Eu nu, pretind că acest carul ar fi potrivă, Trebuie să un Timp pentru mine e destul. Eu primesc în zilele cu soț de la 2 la șase seara. Ce mai puteți găsi când doresc? Dar de timp mai trebuie să căutați pentru Dumnezeu dacă adevărat carul sta cu un comod undeva la căldură și bea lapte. Ha? Puțin i pasă de dumneavoastră, domnilor, acestei secături. Ideea, ha? Ideea aceasta nu va veni deloc. Nu. Nu da. Mastașe. Se aprobă tot acest carol să nu fie singurul. Poate să fie doi, trei, nu. Bunicle, cum am terminat cu ăsta că mai departe în orice caz. Doi sau trei, 10, 100, 1000, toți pot să fie carul. Toți! Apară de mine! Și dumneavoastră pierdeți atâta timp cu singurul individ care nu este Carol, în timp ce toți ceilalți își fac de cap? Bunicule, asta e o idee! Cine a zis că e numai unul? Ai destule cartușe, bunicule? <gri> Destu Destule, destule, pentru toți. Bună idee, bună idee, grozav, bunicule, o să tragem ca la nuntă. Asta e așa, trageți cât poftiți, dar niciun caz în mine. Părerea mea, bunicule, întâi cu cartușe, apoi cu glonțe. Bună. Nu, stați, nu! nu, nu, nu, nu. Ce faci ăsta? Să ascund sub sofa. Eu mă rog, stați-mă, eu n-am nimic împotriva tirului. Tirul face bine la plămâni, eu un frumos și nu la țintă desigur, nici după păsări, nu vă mă rog, stați, nu, ui, un bărbat adevărat nu trage în asemenea fleacuri, eu înțeleg totuși și sunt, sunt, sunt pentru, sunt pentru, sunt pentru. Dar, da, da, dacă mă miră ceva, se n un alu decât o singură pușcă și asta doar cu două șemii! Da, care op, op, op, op, fiecare o câteva șemii, op, încă n-ar fi prea mult. Nimic, nimic, ne zis, le le din prim, vă rog! nu, vă rog, ascultați, ascultați, au, nu! Păi e întuneric sub asta firarea dracu. Mai nu pot să-l țintesc ca lumea. Să la pe o, Nu, nu, nu, nu, nu, nimic, vă rog! N-am nevoie nici măcar de acei ochelari, vă rog! Bunicu, bunicu poate să-i păstreze! Dar nu, dreptate! Cer dreptate! Nu trageți pe mine! Nu! În Carol! Trageți în Carol! În Carol! Ia, prindem să le dau garda! Hai! Domnilor! Domnilor! Ca partizanul acestui sport, îmi permis să strig! Trăiască! Tirul! Dar nu pot admite că această frumoasă și nobilă idee să fie viciată de o fatală eroare de ținte, domnilor! Nu sunt eu acela în care trebuie să trageți, nu! N-am încotro! Oh, O să trag la noroc! da mai spre mijloc! Îl iau, eu o lasă! -l. Foarte El bine, mănicule! L-ai luat? Yeah. Opa! Ia uite! Cic. A scos o batista albă și o flutură! <laughs> e bine! Iese acuși. Tineri este. Se... Oh. Bine. Drag? Spun totul. Ei? Trebuie să vină. Cine? Carol. Adevăratul Carol. Când? Acum. Ar fi trebuit să fie aici. Drag? O clipă, pânicule. Ce dovada ai că cel care o să vină e mai carol ca dumneata? Povestea diferite lucruri despre dumneavoastră. Ce? Lucruri. Așa și așa. Ce înseamnă asta? Să le repet? Da. Spune că sunteți asasini. Aha. Și mai ce? Că bunicul dumneavoastră este un cretin bătrân, însetat de sânge. Cum? Nu, nu, nu fac decât să repet. În ce vă privește spunea că sunteți o rulitate desăvârșită și perversă. Un demn urmaș al familiei dumneavoastră. E, și... Să continui? Spune tot. Da, da. Mai zicea că numai faptul existenției dumneavoastră Este o dovadă suficientă a absurdității sinistre acestei lumi În așa măsură încât moartea Chiar când vine prin mijlocirea dumneavoastră pare o excelentă scăpare Pentru a nu împărtăși prea multă vreme cu dumneavoastră Soarta comună oamenilor Auzi bunicule care Parcă la aud Ăsta Estilul stilul lui Carol. Și mai departe. Mai spunea că, dar nu știu dacă e adevărat, că dumneavoastră, adică nu, ba și nu, nici nu vine să spun. spună. Îți ordon să nu-mi ascunzi nimic. Da. Zicea, nu, zeu, nu, nu. Hai, prânul! Mai da. ai grijă, o să ne o plătesc eu. Spunea el. că dumneavoastră răgăiți. Lepădătura. Dar toate astea de ce mi le spui abia acum? Pentru că mi-am înțeles greșeala. Mărturisesc că înainte de a vă cunoaște nu știam nimic despre Carol. Dar în cursul discuției mi s-au deschis ochii. Nu sunt Carol? Dumneavoastră nu m a grijut? Ce să fac? Eu pot suporta ideea că voi pieri în timp ce adevăratul Carol se va plimba în bat pe sub nasul dumneavoastră. Nu-mi pasă atât de viață cât de dreptate. Chiar dumneavoastră spuneți, trebuie să existe o justiție, nu se poate trage în oricine. Iar când eram sub sofa, mă gândeam, Doamne, ce păcat că acești, acești domni... Care urmăresc cu atâta îndârjire pe Carol Nu știu că eforturile lor sunt zadarnice. Atunci s-a născut în mine un sentiment de revoltă Am rupt cu rămășițile vechi mele pseudomoralități Și m-am hotărât să mă spun totul Ascultă-mă, că nu ești Carol Asta e o altă poveste Bunicul te-a recunoscut și bunicul nu poate să se înșele dar că pot fi mai mulți, Carol, e drept. Vom aștepta aici. Dacă nu vine, încheiem socotelele cu dumneata și ne ducem. Dacă vine, încheiem socotelele lui și după aceea o mai vedea. Nu este exclus ca dumneata să cunoști toată organizația. Da, spunem. De ce venea Carol aici? De ce? E pacientul meu, ca și dumneavoastră. Aha. Bunicule, trecem la pândă. Trageți scaunul la ușa. Și un om în vârstă. Merge încet. Ar fi trebuit să fie aici. A, va veni cu siguranță. Venea întotdeauna foarte punctual. Ceva nu-mi place aici. De ce? ce? Așa, nu, chiar, vremea e frumoasă, soarele pune minunată. Mă plictisesc. Nu? A, da. A, să, știu, să, să citim ceva, să... Da. Uitați, chiar am găsit. Așa, un peisaj cu adevărat to toți întâmpină pe călătorul care pătrunde în vale pe drumul de sud-est. Coastele acoperite cu viță de vie, promit că locurile pitorești, puritatea aerului și culorile strălucitoare ale florilor, nu vor alcătui singura desfătare pe care valea o pregătește călătorilor. Locuitorii voi, de înălțime mijlocini, dar ageri... VESTUL! Da, cum vreți. Mai așteptăm mult. În așteptare constă toată emoția vânătorii. E... O cafea? Nu-i nevoie. A. Noi nu bem cafea. Ce? Ce, Ce este? O muscă. Ai scris Nu, a, -o. a Cu mâna stângă. Împita, nu se așteaptă la asta. A, S -a -s... Musca s-a așezat pe țeava puștii. O prinde-o acum, o prinde-o acum. I-am mâna de pe Ia, au! Pardon, s Entra. S-a luat o piatră de pe... Hăzi, bunicule! Lumea nu chiar așa de rău făcută. E ca să ați terminat, gata? Da. Ai avut dreptate. Zat acolo. Da. Și cum se simte bunicul? Mm -hmm. Bunicul? Niciodată nu l-am văzut așa de bine dispus. L-ai vindecat, domnule doctor. Un îi trebuia, asta era. Mă bucur, mă bucur mult. Eh, atunci noi ne-am dus. Bunicu trebuie să-și reîncarce arma. Iar? O să mai venim noi. Da, da, da. Deci, bă, vezi, deranjat din nou? Ce să facem? Ce să facem? S-ar putea întâmpla ca un alt carol să vină la dumneata Și chiar dacă eu, nu... Eu mă gândeam că... Încă... Te gândeai că nu să mai venim? Nu, no, nu, no, nici vorbă. Cartușe sunt destule. Ochelari, excelență să să da. Și pe când să, să da. vă mai aștept Ia vezi, curiosule Se poate să veni mâine Peste două zile sau peste zece minute Orice moment e bun pentru a-i pielea lui Carol Cum zice vechiul nostru proverb din Est O să zic că nu s-a sfârșit Oh. Hai, bunicule! Deoară, arunc! Înainte, marș! iertați mă ce vă datorăm? Nu are importanță. Și o să trecem vizita la asigurările sociale. Da, da, da. Poftiți aici. Ce? Ce? Telefonul nostru. Ah. În cască. Da. Salut, tinere. S Salut. S Salut. S S și nu uita pe vața unei om bătren. Cine s-a fript cu ciorbă, suflă și-n cât despre caro. Hai, unicor, hai, unicor, ne-ar trebuie să dacă mai afli de ceva, pofti? Pentru că ne mai întoarcem. Ia uite ce morte-e ăsta. Și mai spunea că rău. Să-l examinăm. Să-l Da, chiar că e mort. Acest mort. Acest mort avea probleme cu ochii. Era totuși ha, un caz irreversibil de dezlipire a retinei. E drept că șocul. Să trag mai. E drept că șocul a agravat progresul bolii. Dar cine știe dacă mâine n-ar fi căzut de bosscare și nu, nu i s-ar fi dezlipi retina. Oricum nu putem face mare lucru pentru el. Ha. Și, în definitiv, putea să nu vină. N-avea ora Și eu riscam. Nu văd mai nimic, ha, dar măcar sunt în viață. As -s -s... As -s -s... Alo? Alo, da? Da, la dispoziția dumneavoastră? Da, sigur, vă rog, da? De la 2 la 6. Când doriți? La patru? La eh, perfect. Aha, poi poimine, la patru, da. Poi, nu vă îngrijorați, găsim noi ceva. Da. Puteți să-mi dați numele dumneavoastră? Să scriu imediat, da. Stați, stați, un moment numai. Așa. Scriu, da. Pronumele, da. Cum. A... Carol? Cum? Nu, nu, Carol, Carol. Bine, bine da. Păi, mine, păi, mine. Vă rog, sigur. La, la, la revedere, domnule! Cămarul... Alo? Alo? Cine-i la aparat? Domnata ești bunicule? Bunicule? Aici e doctorul. Da, doctorul. E cum care, doctorul? Doctorul, nu mă mai recunoști bunicule, bunicuțul nu-l mai recunoști pe doctorul lui? Ei bine, poimine mine bunicule, la patru după masă, da, la patru, va fi la mine. Cine? o cine? Carol, ce n La patru, sigur. La revedere bunicule și nu uita la patro, la rivedere, la rivedere Cartea mea Aha Și Unde rămăsesem? Ați ascultat Carol de Slavomir Mrojec, adaptare pentru teatru radiofonic de Adrian Pinta. Distribuția a fost următoare. Oculistul Virgil Ogășanu, bunicul Valentin Teodosiu, nepotul Mihai din Vale.